Huerri honen txule, ongit horri beste binere, maionako lehiotik saiora. Ordubiak arte, ementze egun gogara, larro irratiaren sintonian Zuzen-zuzenean. Hitzasa ba... E honerakootasuna ekartzeko naia lan. anjerako leiotik eh ba bellira e, ematen ari gara eta momentuz ez du euririk geiten e, zan ere ba arratzalderako iragarri dutena ba ez, ez da izango baina atertera eingo du hori bai esaten du euskalmetek kotza bai kristono zario Batada puntu-puntzuan eta ibanko teronen doinuarekin asira emango dugu gure gaurko saioari Ongietorri lagun ta masa irratia. Amets egiten duen irratia. Zibaino lehen, gaurko edukiak arroeratuko dizkizu egu. Gaur... E, ba, Iero legez, jarko gara arremanetan berton aldizkariaren e, egile den e, lurrekin eta ba, solasean arituko gara gure... gure ana edo arreba den e, komunikabide onen gainean. Horretaz gain, ba, azten eutan dakizuen ez, e, bihar izango da osasuna eta lan iztripuen e, ba, eguna, ez, osasuna eta segurtazunaren nazioarteko eguna. Eta ba, horretara, jarriko gara begira. Horretaz gain, e, maia etxaren e, lehenengua izango da igande honetan, eta, ba, lanean segurtasuna eta osasuna hartuko du izpide. Eta zi, baina lehen, baiz ere, azkenengo begira da emango diogu eh, ba, web eh, horrian eh, Euskaten e, komunikabideei, adibidez berrian e, irakurri dezakegu autogobernuan gutxieneko onarriak adosteko, ea jotak datorren asterako biltzera deituko ditu taldeak. Berrian ere bai, euskadazko ideagarkiak jarrialkodira Twitterren, punto eusen bidez. Unteisak eta Twitterrek akordio batein dute zuzendatutakoen iragarki guztiak onartzeko. Markatu zerren, zerren datutakoen iragarki guztiak onartzen. Segiago segiago ba adibidez Madridek gain kostuak onartzen ez baditu eraikitzaileak pres dira Euskal Irriegaren zati batzuetako lanak ETTEko anakak ezin egin dira, ezin dira egin kontratistak aldaketako hartzen ez baditu, kexatu dira. Beste bat akabanak eta bukatzeko eta gaixolarriaak askatzeko eskatu dute zazpi euro europarmentarik. Guto eusen irakurri dezakego alako izenburuarekin dagoen arbistea Asier González en aurkako epaik politikoa salatu dute astelenean Baia txaren lauan eta bostean epaituko dute auzitegi nazionalean Asier González soreazu santutsuko auzotarra Abai eta hogei urte arteko asierako karzelaziko horrezkaria Iru kartzela kartzelaz egorrera du azkenik fiskalak. Untaia polizia altzat berretzi du libre dinamikak auziperatzea eta manifestazioa deitu du soluzio bide desberdinak behar direl aldarrikatzeko. Beretan eh Barakaldon gogoratu dute auzo horretako langilea eh ba aurten eh urtarriraren 12 e, zena andami batetik erorita eh gaudikalean solo pertsona esauna eh auzo hartan hamabi izan dira dagoeneko hil diren e, pertsonak, haien lan postuetan lau Nafarroan, e, bat Gipuzkoan eta hamabi Bizkaian Biadere iragarri dute mobilizazioak e, adibidez plaza bideonera E, ba, bia zazpi tardietan e, La plekaridad laboral mata lanistripurik ez e, Lelopean izango da elkarretaratze bat Aizu zen, eda ikusi ditugu Amaika Sindikatuk e, eta alderri politikoek e, hartu dutela hitza eta aldarrikatu dute gure industria eta hitz potoloak entzuna izan ditu Aste gure honetan e, ala nola ba, industriarik gabe etorkizunik ez dagoela Gure ustez hori ba, ez dabaidagarria da oso baina Guk uste du benetan aldarrikatu behar dugula da, subirania, elikadura subirania. Dinantze, gerre, Gabiak hanpezin, azazkigarren konferentzia urkesteko Ene Zindikatuak, Ene no, Bizkaiak, egindako abestia duzuen zungai. Erein, landatu zabaldu. maionako kolegiotik saioan eh, eta ba arestian aipatu dugun bezala telefonaren bestaldean izango dugu lur, eguerdean lur, zer moduz? eguerdean ala eguerdean, ba, eguerdean ba, aldizkariaren azkenengo aleaz e, mintzatzeko eta eh beste hainbat gai ere dauzkagu eskuartean, ezta. Da? Azteko, bueno, e, Azalean eh konta nor daukagu, nerea aburtu, nahiz baduzu azkaitasen eh orkesten e, zuek aukeratutako pertsonaia, e, antzerkiari oso lotuta, ezta? Bai, hala bai. Bueno, nire aborto eh asteko esango dugu bertoneko bertsoneko redakzio taldek dira izango dugula. Uh -huh. da, lanbidez eta bueno, egin duena da e, bai lanak e, eta bai bere semeala bekuesten dioten denbora apurrori hori du doktorego tesis bat egiteko. Aurkeztu eta defendatu egin du gainera, eh Iaiko urte amaieran eh zuen UNED distantziarako ze lan da unibertsitatearen bitartez egindu kontutan hartuta, ba <laughs> berarentzat eh bueno, ba modu karra dela, eta e, lana izan duelako, ele, bere lan irakasle lana ere izan duelako. Eta horretik, ba, uneden bitartez aurkeztu duen tesia izan da. Egin duena da, e, bueno, ba, irakasle batek proposatutan Euskal antzerkiaren Euskal Autonomia Erkidekoan egiten antzerkiaren Antzarkiaren presentzia zertu du interneten. 2000 eta 2000 eta begiratzi garran urteen artean. E, lehenengo fase bat konsideratzen da, eta arte, bueno, lehenengo amarka da edo, ez, ba, orduan txeko asistirelako batez ere, eske latonomia arkitektegoko euskal antzerki konpainiak taldeak e, interneten e, aprobatelan egiten ezta interneten presenzia parte hartzea izaten eta eta bueno ba berak eitatu diguna da oso oso gutxi zertu dela antzerkiaren inguruan zer esanik ez euskal antzerkiaren inguruan Eta badela, bai, uneden, ikerketa talde bat, e, zeliten izenekoan, hor dago José Romera Castillo izeneko irakasle bat, tematuta a Euskal Antzerkiaren inguruan egin beharreko e, ikerketarekin ez. Eta berak ikusizuen utxunea, ez da, Antzerzenez? Bai, hori da, bai. E, egin izan direlako, e, Antzerki aztertu da, Madrile, en, Madrileko kartelera azpo, e, aztertu den zeren, gaia izan da, Galizia kontzerkia ere aztertu aztertua izan da, eta Roderak Astillo irakasleak igurtzan zuera zen Euskal dantzerkiaren ikerketa horretan utzune handia zegoela. Orduan nereari proposamen hori lusatu zion, nereak e, gustatzen zitzaion ongaia zela eta onartu zuen erronka. Eta buru belarreman ditua azken gortea korreztan ba ba betiko bere lana bota duen arte esta eta HDen handi hartu du. Esan bezala ba bueno ba, da horretan eh denetik aurkitu du esta. E, blogetan eta webpunetan egindako lana da, eh amaieralderas sare sozialetan egiten den lana, e, ikusi duena da ba konpainiak zenbat eta profesionalagoaketan dieagoak izan e, bueno, ba, lan hobea egiten dutela, es lan e, informazio gehiago ematen dutela interneten. Eta, eta, bueno, badagola ere bai eh, amaterren eh, presententzi handia. Eh, amater konsideatzen ez diren eta profesionalak ere ez direnen artean badgoela hainbeste mm, lagun talde multzu handiena eh, bai aktoren artean eta teknikarien artean horttze kokatu du berak. Ez dira ez amaterrak eta ez profesionalak. Eta hor ikusten du berak eh, ba, bueno, ba, preentzia handia dagoela Interneten eurena, eh erdibideko ez besamataretas profesionale esten gendearena eta hori gustuenuna da bueno, euskal hm antzerkiarekiko euskal jendeak badu la bat eta bonondate bat antzerkian aritzeko, ezta? Eh, hori da bere ondorioetako bat, eh. Esan dezagun, gero aztertu du ba hizkuntzaren erabilera, anseian antzerki mota, en hori susendua dagoen eta abar eta bar, hainbeste zaugarri eta bereizgarri aztertu ditu. Eh, bueno, bezala, gero, naiz eta 2000 garren urteko lehen ba, ham, ham, aztertu duen 21. mendeko leengo hamarka da, Esares sozialek begiada eh, begia eh aprobat presentzia orduantze izan zutela eta berak eh, aprobat geigarri bezala bere ikerlanean geigarri bezala sare sozialak astertu ditu 2015 eta arte. Baina hori bueno, ikusi duena da ba askok sare sozialetan eh, konpainiazkok sare eh, sozialetan maila ez dutelana egiten adibidez, ba Facebook horri baten bitartez nola nolabait oso errese adelako eta konturatu da baita ere, ba sare sozialetan hori bai eh kudeatzeko erraztasunak ematen baditu ere, e, biru bi hizkuntzatan abitzeko ez e, eta orduan hor bai e, bueno, ba euskuntza ezberdinen erabilera proban murriztu egiten dela. Mm -hmm. Bueno, ondorioa kasko dira, berake nahiko luke zelan da, belanako jartu bat eta zabalpen bat izatea, bat ez dere, Antzer Gitalde, guzti oiei begira, bensatzen duelako, bueno, ba, interneten datu batzuk aurkitu baditu ere, Antzer Gitalde asko gorretzen dutela ez, beraien e, biltegietan, arxibueten beraien etxeetan, eta eskatzen diena da, hori ganera burtaren guretzen, aprobatezi doktore goteziaren amairako eskakizuna informazio hori kompartitu dezatela. Ez da, pentsatzen du e, Euskal Herriko ondarek kulturala ere badela hori, eta naurri batean euren informazio hori partekatzeko gonbidapen egiten diete. Gero, nereak beste eskera bat egiten die, erakundeei, erakunde, erakunde publikoei, esan ez, bueno, ba, antxarri kompainiak, kompainiak egin duten lan hori, aprobateuen lanaren berri ematen egin duten interneteko lan hori, nola baitere, gurrengo urteetan eta gurrengoa markadetan adian erakundek ere egin Ba, digidez, ikerketetarako laguntzak emanez, edo, e... ba, edo ezkera. Orduan, bueno, ba, hausmarketa asko, e... lehenengo amarka da horretako ikerketatik irtetzen direnak, ondorizatzen direnak, eta... eta, bueno, ba, oso, lan, tenezgarri eta polita, eta berak espero du, ba, bueno, ba, atzetik eretarretu direla, beste ikerlari batzuk, eh lanonilla raipena eta zakontasuna emateko eh esparika ba, izan daitezela antzerkilariak eh eurak eh izan daitezela erakundeak eh, izan daitezela ba lagun asko atzerik ezarreko dirnak geiago ikertzera izan berazela ba, utxune handia dagoelako. <hazurra> Eta jarrak dezagone Euskal Herriko ondare kulturalarekin, ze beste reportai bat e, Dakar e, Berton Aleak, hain zuzen ere Euskalki ba, guztien e, berri ematen duen e, e, web horri bat, ezta? Teknologiak eta Euskal Herriko ondare kulturala berriro hemen bai bai en mai pemenere unibertsitatearekin badu lotura proiektu berri honek e, Koldo zuazok susandua da eh hizkuntzalaria e, linguista irakasle ezaguna eh matxumean bezelan da, e, mat, da e, begoña gainera matxorria gainera eta kasu honetan eh berak eta beste eta la, e, bueno, berak lan taldeak, E, euskalkia.eus proiektua marcha jarri dute web unebat da ipatu desun bezala webune plataforma bat sarean e, bueno kontsultagarri dagoena doakoa librea erabiltzares ta da gainera, eta helburutzatu ba Euskalaren euskalkiak eh aprobatze ardatza hartuta informazioa zabaltzea, ezta. Informazioa oso era seean eta bulergarrian. Apurbat e, historia atzera egiten du, historian atzera eta egungo obraren berrien ematen du. Eta, badu gauza bat oso oso polita eta da, jendea e, ageri dela, pertsonak agertzon direla, e, nor bere euskalkian izketan oso bide interesgarria dira, e, bideo ba, izan bezala euskalki nagusi eta kordezkariak edo konsidera daitezken e, pertsonak, batzuk ezagunak, beste batzuk ezain beste. Eta bideo hori ezkain, aipatu digute, bueno, e, koldo zueseok aipatu digu, e, brideogia gara batuko dituztela, euskalki ba, euskalkioiek e, beste pertsona batzuden e, hautan erentzuteko. E, bueno, ba, gonbidapena, interesa duen edonorentzak, e, euskalkia.webunean lan handia egin dute ezan bezala, universitateko zeikirek, eta bueno, ba, interesa duenak bertan e, informazioa badu eta gainera Euskalki ezberdinetako pertsonak entzuten, izketan entzuteko aukera ere badu. Bueno, tira, aurrera egiten badugu, berton aldizkariarekin topatuko dugu beste pertsonai baten gaineko erreportaia. Julita edo... Julita Barrojalbiz. E, berak izan zen Euskararen e, bultzatzaile adoretsua, e, eta orain dela gutxi, ba, ba gorea, ez da, indiote, e, ba, udaletzetik, bilboko udaletzetik. Bai, izena, eman dioten, e, kale bati, e, bere izena, jurita barrojal bizizena, Gogoratuko duzuen, unbil e, boku dalak erabaki zuela, unibertsitatekin dako ikarketa baten ondorioz, kale izen degitik e, izen frankista batzuk ateratzea, kentzea, hori e, menaren e, memoriaren legea urratzen zutelako, eta hoietako bat izan zen aitarren migio bilari noreen izena zeraman e, kalea, ez da? E, Begoinan dago, gurutze hauzoan, gurutze leizaren e, onduan dagoen kalea da daganera, Eta izan bezala erabaki zuten aita erremizio bilardinoren izena, eh kentzea kale izendetik eta erabaki zuen udalak, ba, bueno, ba, ba, bueno, jendearen hitzie belotarren iritzia eta proposamena jasotzea. Eh, udalak diren zituen proposamenetako batzuk eta bat hori izan zen Julieta Berrojalbiz. E, pentsatzen zuelako bat emakumen izenak faltazirela kale izan degian, oso presentziago zirudelako emakumek bilboko kale izan degian, eta bi bere lanaria aitortze egiteko moru ere bat zela, ez da, bai e, bat ez ere euskaren e, bueno, irakaskuntzan, horatuko duzu, e, ba, lehenengo e, e, zelanda ikastolak sortu zituen emakumetako bat izan zela julita berrojalbiz, e, eta lan e, handia egin zuela, bai ba, gero ba, unaz pikastola sortzen, eta Euskaltzaindiakoki de eta eta ez lan da euskara egunkaria egunkariako sortzailetako bat eta ere izan zelako, eta bueno, horren ba, itortza bezala, ez da. E, hori da, ba, plaka e, kalearen e, izenan olabaitek italdi bihortu zuen udalak, e, Julitanen alabak ere parte hartu zuen, Euskal Zendieko kidek ere bai, apur bat olako e, bakalean inaguraziofizialean, eta guk apur bat gogoratu nahi izan dugu, Julita Berrokalbiz ezagutu bezuten entzat norre izan zen, ez da. E, horretan, asko lagundu digu, Angel Zelaietak berak idatzi zuelako e, lanetako bat bire e, bilduma batean, gulita berri eman zuen, ez da, por bat bere bizitza kontatu zuen, da bere karpen aber lanaren berri eman zuen. Eta, bueno, ba, Angelen bueno, balano hori baliatu dugu pulita gulita izan zen gogoratzen. No? E, historiaren tartea ere daukagu, e, beste hilabetetan aiipatugun e, bezala, horrekoan okres banago karlista da zomalakarre giri buruzko pasarte txobate zekarren bertu nadizkariak eta orain honetan begoniako hizkuntza politikari buruzkoa Elizatik ikusita kasu honetan eta hemen kontatzen da bitxikeri batzuk ere agertzen dira nola baite begonian orain dela erlatiboki gutxi euskara tzean egiten zela, ezta? Mm -hmm, bai, hori da bai. E, bueno, e, beti Beste Electore hortega historiolarriak, que que intereskarriak barreskuratzen ditu. E, azken beren urteak arakatu ondoa adarakatuta da Euskalako, Begoinako eleizateari lotutako historiak eta pasarteak batez ere. Ez kasu honetan hizkuntza politika gehia jorratu du, ezta? Normalean jorratzen gaitako atz. E, baina bai dartun alizkarian, eta gogoratu nahi izan du ektor hortegak, ba, egun urte baina gutxiago pasa zidela, e, begoniako elizatean, ba, euskara hizkuntza bakar bezala e, izatetik, eta desagertzena eta debekatua eta desagertzera pasatzeko tarte horretan, ezta. Eh duena da, ba bueno, balizan ere zermoietan bakarra zela euskera eta ba urte batzuren buruan eh debekua etorri zela, e, bueno, ba legeak e, ezarri sortu zituztelako, ta ondorioz ba kriminalizazioa, bazterketa eta bueno, ba abar kertatu zirela, ezta. Euskera nolabait e, isilarazi arte eta gaztelania inpotsatu arte. Historia gusti hoyek gildu egin ditu zan bezal artikulu honetan eh salaparta sortu du eta, eta bueno bakian e, urrengo ilabetan ere izango du jarrautzena Etor Artegarren artikuluak hm mm, bueno ko gomendatuko dugu izan dezagun orengo politikaren inguruan doden estadoa ere orain 100 e, e, urteatzera ere bazirela eta zer aperri mm -hmm. Eh, amaitzeko hori baduzu e, aipatu dezakegu Santutxuri buruzko artikuloa, e, bueno, berria edon, e, hemen e, erraparatu diozu Santutxu erabakitzeko eskuideaz eh, ba maiatzaren 22 e, izango den eh, ba jardunaldia, ezta? Bai, hori da bai. E, gure esku dago dinamika, ke da Santutxu bat dela lantalde bat martan, goratuko dugu maiatzean ekainean, eh hainbeste, eh, bueno, euskolarrekoen beste bon, herria eta auzotan eraiskotako ekimenak eburutuko direla, erabakitza eskubidaren inguruan, eh santutzun adirazten bat, e, hainbeste puntuko adiratzen bat onartu da eta eta bueno, eh indutena da ekimen bat antolatu maiatzaren 22an, santutxu auzoan, eh bueno, erabakitza eskubidearen inguruan eh aun dute gizakate bat antolatu nahi dute baina era ezberdin batean eta ez gizakateak egin izan direlako aurretik zure kasu honetan santutxuko adirazpena deitu dioten horren eh izkiak banatuko ditoste ausotarren artean izkien ditartez, da ba, santutxuko adirazpen hori osatzeraino ez idatzi egin nahi dute pertsonen e, bueno ba voluntarioen laguntarekin Eta beraz, hasi ba, bueno, dira bai, burasku dago dinamikako lantaldekoak izkiak banatzen, letrak banatzen, eta bertaratzen, bueno, bai, itzordua jarri dituzte, bai garo atxokoan eta bai kamire elkartean eh bueno, bascompromesu Adirasteko estekins e, bertaratzen direnek izkiba lortuko dute eta maiatzaren 22an arratsal e, parkatu goizean larun godata 11 tarteetan elkartuko dira Arrixi Plazan eh izkibanarekin eta horrela bueno, urte bat eta puntu guzti hauek osatzen hain hori da eh atolatu dutenekin Uhum. Zantutxo nere bai badago Karmel e, ikastetxea, e, ikastetxe horretan Karmelo e, bizirik proiektua aurrera da, rai, antzuzen ere, aztegur honetan ba, izan dute e, azanbladak, gauzolanak eta bar, eta gaur bertan ere badugu zehosa ipatzeko, ez da? Bai, inguru batago, ekonomia soziala, inguruan ekonomia soziala zarden azaltzen aleginduko dira, irulagun, aizorben gotxe, aliar González eta Zaiua Batigalupe, E, ngezki olatuko eta Arreas zeuskadezareko kideak dira ekonomia sozialaren guruan lan egiten dutenak eta eurak izango dira por bat ekonomia soziala gaiak horratuko dutenak Jolanda jubeto Eskolareko Unibertsitat Ekonomia irakasleak zuzenduko du pizkagatume mailin gurua eta gombidapena ba, edo norentzakoa da Zaspitar Bietan da gaur, Carmelo Ikastola Zaharrean eta eta bertaratzeko gombidapena ere elusatun eduguguk Balor eh, agian hasdu dugu zeozte eh, baduzu orain eh, aukera aipatzeko Bueno Aipatuko dugu beste hitortu du bat, ondo hirubitzen bat daizu, maiatzean, e, bueno, hilabete hau amaitzen ari garaudabarria iritsi da, eta, eta ekimenak ugaritzen ari bira, ez da, gure, gure agendan e, gogoratuko dugu beste bat, maiatzaren e, zeian hori da, maiatzak zei, ostirala, arratxaldez, e, bai Brinas Eskolako eta bai Karmel Ekastolako Lontz eta Ezibarri ere legeen kontrako plataformek deialdi egin dutela, Eh, ezkuntze eguna plazara izeneko ekimen antolatu dute, eta horre, bueno, ba, umentzako taliarrak izango dira, gero agerrali egingo dute, txokolatea ajango dute, eta bueno, hainbeste sorpresa ere iragarri dituzte Zan bezala, ba, lontze eta ezibarrilegiaren aurkako olako, em, bueno, jai egitasmo batza, maiatzaren zei ostiralea arratxaldez pazarratu plazan egingo dutena. Ba Lur, eh, ezkerrik asko, bihotzez eh, bertoran dizkariak eh, dakarrena zaltzagatik eta gurrengo uh, arte, nahi duzuen arte badak eh? Bai Bail, azkar arte bagur Agur. Bero bero dago, heldu zaigun eh, dizkoa Eskian Kristo, taldearen rock, rock basatia, bagabiga bizkatzaren eskutik. Radio Benta izeneko abestia edo. Eshotik balego. Biotsa bilu zig, adena dago. Su es. Naidu bastardaz. Oso hasati, lu matu agora bat. Su es. Tiraba horreragoaz, eh Ordu bata tarddiak pasata eta ba, saioaren hasieran aiipatu bezala e, gaurko saioan erreparatuna izan diogu laneko osasunaren eta segurtasunaren hasiarteko egunari. Bibi eta hamabostean Euskal Herrian e, berrogeita hamaz lagun hil ziren, lannis ondorioz e, eta bi 20. .000 tamaseian hazi lagun diraia e, da. Orotarak. Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroan kontuan hartuta. Zenbaki tristeak eta ezkerregarriak dira benetan, eh eta aurretik ba bihar eh ba izan dugun mezaren, osasunaren eta naziarteko eguna izango denez, e, lan osasunari repararatuko diogu eta horretarako Joaquin Carreri Estailak eh Estela zaila sindikatuko kidea dauka gtelefonoaren bestaldean egoerdiago Joaquin. Joaquin Bai, kaixo orain den txuten zaiteko bai. Ego bai, erdion. E, e, tira, bal, laneko eta zebuta zoen e, naoziorteko egunaren arira, este hilaz eta ezeka sindikatuek e, lan osasunaren egoera berri ikusteko beharra azpimarratu duzue. Zergatik, zer gabeziak zer ikusten duzue indarrean dagoen legeari? Bai, bueno, legea lege, lan arrizkoen prebentzio legea duela oita urte onartu zen baina hori eta bortz urteagoetan ba, legea hor dago, baina lege egoteak ez du bermatzen segurtasuna eta e, lan osasuna eta segurtasuna lanean bermatzen direnik. Eta zuk esan ditu zundatuak hor daude. Iaz berroita mazortzi bertan da hil ziren ego euskal herrian eta urtein jada amazei, amazeian dago kopurua. Eh, se nolako neurriak hartzen e, ditu gobernuak, ba legea betearazteko beintzat edo enpresak zigortzeko? Ba, bueno, legea hor dago, baina gero esan administrazioek eta enpresa pribatuek ba, gai hau eh transversala izan barko lukena eta e, kontutan izan beharrekoa Ba, azken urte hauetan kristiaren aitzakiarekin eta, ba, bueno, ez da inbertiorik egiten, langileen gileen lan, lan baldintzak prekari izaten dira, lan herritmoak, eta batez beha hau gertatzen da prekaritate maian altuena dago kontratazioa, azpi kontratazioak dauden enpleguetan batez ere. Eta, claro, horiekero honekin ondorioak ondorio larrienak izaten dira eriotzak, baina eriotzetatik aparte Beste hainbat e, lan osasuna eta segurtasunean e, erietzetatik aparte ba, orde euskagu hainbat gai, ba, arriskusiko sozialak, estresa, jasarpena, e, baina hoiek geratzen dira gaixotasun arrunt bezala eta esai ematen ba, lanean gertatuko e, estatuza esan dezagun. Adibidez, eh, aipa, ipa ez zakegun emakumeen kasua, ezta, ez dira eh, horren beste emakume ba hiltzen, ez, lan istripoetan, baina ba haien egoera ozasuna idagokionez kaskarragoa da, ezta? Bai, e, askenean, eh bueno, eh multzo e, aulenak eh soretxarrez betiz ate dira emakume eta gazteengan eta bai, irriotetan, e, e, datu zehaz daukat, baina gehiengo aurten hil direna masaietatik, gehienak e, gizoneskoak izan dira, baina, e, ba bueno, e, soli txarrez, ba ere ikuntzan eta industrian gertatu izan direlako. Mm. E, Zepapera jokaten dute mutuek, e, ba, batez ere e, e, osasunean eta eta, bueno, eta eskubideen murrizketetan ere bai? Hombre, mutuak azken batean e, enpresa pribatuak dira eta ba, e, lan istripuak e, ba, bueno, beraiek kudeatzen dituzte, baina errealitatea errealitatea sortzarrez da oso istripu larri edo osasuna oso, oso, oso eh gaizki egon bertsada eh baja bat onarties azaltzen. Ba, adibidez, eh eskortentxe bertan deitu digu e, afiliatu batek esateko ba eh joala e, istripu bat izan duela eta eh Ba bueno, eman dizkiote hainbat inflamatorio eta hainbat e, pilula eta ba bueno, eh bihar Juan Juan dia lanera eta claro, bere burua ba nahiko claro, ondorioz eta bar, ba nahiko e, eskokatuta edo nahiko zertututa zegoen, baina errealitatea hori da, espasoaz eh burua zabalik edo behatza txintziliz eh ez dotzuela errestasunik ematen e, baka lanean gertatutako baja bat emateko. Eh, Dira, <risa> ba eskubide murrizketa aipatu dugu eta aipatu beharra dago ere bai privatizazioen eh, kasua, ezta. Garregotzen ari da. E, hori ez baitan dago. Bai, azken batean mutuek gero taindar hondiago hartzen dute eta osasun gintzan ere argi ikusten da ba jotzen jotzen dutela administrazioak eta administrazioen eh, baimenarekin gainera. E, eta bueno, horrek dakartzan gero, ba, preka, horrek, horrek e, eramaten gaitu are prekarizazio handiago handiago batera. <gülüyor> eh, ba m, zer iristen dio zue sindikatuek egindako lanari zein da zuen e, lanaren balorazioa? Hombre, guk steila zen, eh, ba bueno, badaukagu guk irakaskuntzan ari gara eta zorionez, ba eriotza istripu gutxi ez ditugu, horionez eta baina bueno badaukagu lanosasuneko batzordeak e, orokorraldakoan egiten ditugunak eta probintzietan eh eta egi aitortu egi aitortu berba hor e, dago baina ez dugu, ez dugu ikusten euskuntza departamentuko eh lanosasuneko sailak lanak ondo ongi egiten dituen eh, dituen eh, inz ere. Eez gaitu ze bat orrdetara deitzen eh, gero horren ondorio sindikatuei eh, ba, hainbat kasuren jarraipenak egitea oso zaila egiten zaizkigu, balna aipatutakoak rizskusiko sozialak, eh, zentruetan egon diren ba, agresioak, edo egon diren istripuak, ba, lehen aiipatu dudan bezala ba, lanera bidean eh, gertatutako istripuak, eta oso zaia egiten zaigu, urtean behin edo berritan deiten digute, e, pilo bat datuen maten dizkigute, baina eguneroko jarraipen egitea oso zaia egiten zaigu. Mm -hmm. e, ba, Bi harre ospatuko da, edo izango da, segurtasune eta lanonsasunaren naziorteko eguna, eta zuek esteilaz eta seka e, ba, imatekin txaprestatu dituzue. Eh, kontaguzu mesedes. Bai, ba, bueno, biergoisean eh egingo dugu ESCA eta Estela sindikatu kideok Herriaga Plazan 11 eta erdietan elkarretarazte bat eh 2016an egon diren 16 hildakoen E, ba bueno, Bizkate puestan eztena bat egingo dugu, elkarretaratze bat, bertan elkartuko gara, eta salatuko dugu semat ba, eta prekaritate gehiago osasun e, eriotza gehiago sortzen dituela. eta osasuna eta segurtasuna e, gutxia, gutxia gotzen dela. Eta hori egin eta gero, hori ba, harriaga plazan egongo gara maiketarrietatik, amabiak eta laurdean ingurur arte, Eta gero daukagu hitzaldi bat Bizkaiko Batzar Nagusietan, Angel Elias unibertsitateko irakasle bat etorreko zaigu, ba, bueno, pre, ba gai honen inguruko irakurketa bat egiteko eta ba bueno, e... salud laboral y precariedad un minomio irreconocible, es ez materia exiñak direla Prekarietatea, bueno, prekarietatea eta kasuetan ere zantzakegu krisiak ez? krisialen aitzakipean ba, prekarietatea ere da? Bai, horrela bai, da eta bueno, Ea Angeleke e, zer erronako itzaldia ematen digun eta ba, gehien bat izango da, ba, e, errealitate bat ikusteko eta zuke zan bezala e, krisiaren aitzakiarekin e, langileon lan baldintzak prekarizatzen ari dira eta langileoi ez zaigu ez daukagu germatuta gure segurtasuna lanean e, eta eh horren e, ba, bueno, alde borrokatzeko ere beti egotena beldurra zai gaur egungo egoeran ba, jendea kokildu egiten da ba, beti despiduen itzala hor gainean dago Kaixo. Ah, ba, ba, orain, orain. Bai. Eta ba hori gutxi gora bera, ba, bueno, biakero, ba ja egingo dugu zare sozialetan eta banatuko dugu, horri ba, bueno, agertuko diren eh egizaten Angelak esango dituen eh ba labur eta hor eta bueno, ba, gizartean zabaltzen dugun honen e, beharra, lan osasun eta segurtasunaren beharra. Eta tira joekin amaitu baino lehen e, ja maiatzaren ah, mai e, batari begira ah, zen nola planteatzen duzu hortengoko e, eguna? Bai, ba azken urteetan bezala, eh SK eta CGT-rekin egingo du Bilbon, eh bueno, beste gero eh genderte mugimenduetako hainbat talde ere gure zedean etortzen dira eta bai, ba 11 tardietan daukago itz Ordua eginda horrekin eh, eh, bilera manifestazioa egiteko zerean bilboko gran bian zehar. <totipa> Horz hondo, hortze ba, deialdiak, kutsitako deialdiak, e, jokin e, akarreiren eskutik, Esteilaz sindikatuko kidea bera, eta, ba, eskerrik asko, largo eta masazpi irratian e, gurean egoteagatik, gainera zuek Esteilaz sindikatua largo eta kidea da, eta hori eskertzen dugu biz bihotzet? E, e, eta, bueno, hurrengo nahi beharra hitu beharra behar ba, deitu. Mm. Un saludo. Vájate no. el arte. Vale, va. Urú. Agur. zola zean aurbatek historio bera kontatzen zilean darbala argila ortsera kamio luze bat bibiltzen dalberrai gotxikarak lan berriaren eh, aurkezpena egingo du laizteat zatoz itza lori geldi zaitez hemen Utsi da zu urbiltzan, da barrenean behiratzen. Gelditzen babakasureman, igotzera konbili da zentzai ziztu, baitie eta txare nuxta taldearen laguntzarekin ldu gara gure gaurko saioaren azkenengotzan para It ain't necessary dira oh oh. oh oh. Berton Aldizkariaren eh, ba, ba mailea kasunetan lur tabako eta internet. bertan eh bihar izango den lan osasunaren eta segurtasunaren nazioarteko egunari begira irarri gara. Beste ik las eco eskutik. Eta berak ba gure agendaren lehenengo aleak utzi dizkigu. Bihar boixeko amaika tardietan, bilboko harriaguen paratzen, elkarretaratzea prekarietate gehiago, heriotza gehiago, lelopean. Eta ma bitardietan, bizkaiko Biltzar ausietan, urtadoa meza dakalean, ba, Angel Elias, e, Euskal Herriko Unibertsiateko irakazlearen eskutiz, saluz, laborali, prekarietazun binovio, irrekontzineable, itzaldea. Euskal itzaldea. LAP zindikatuak ere bat egin datorren e, biharko ba, lan oztazunaren azioarteko egunean. Euskal Herri osoan hainbat batean mobilizazioetarako deia egin du eta Bilbon gizakate antolatu dute amaiketan konfebazketik basketik jaurlaritzara prekaritateak gaixotu eta hil egiten du lelopean. And lead a grain on soul Mathieu's alive Eta urtero legez arangoitiko osogideek bat egiten dute euskararekin. Orten ere antolatutaute Euskal Jaia 12. edizioa intzun ere. Ekin txez gainezka dator aprilaren ogeita marrean e, azita Eta horrego baiatzaren e, sortzira luzatuz Ipuin kontzaleria, kontzertuak, e, gaztentzako tailerra Benetan oso itaragua aberatza osatu dutena Gaur, gaur, zer gehiago daukagu, gaur, ba... Muei erenean, nadibidez, eta ik zer! Antzerki foruma! Seita erdietan, Muei erenean... eta eketa DSS amaseika antolatuta... Antz lana zapal duen antzerkiaren metodologian oinarrituta dago Bizarteko gatazke guban eta besteengan eragindako sentimendu eta sufrimen duetara gerturatzeko asmoa da Gaur ere bai, historia de las plantas medicinales eh... Begoña García Vegas, biologiago gatera darunak Ezkeñiko, du Itzaldia, pelotak aleko ekoetxean Zarrera libre izango da Lurreke aipatu diguna Gaur eh, mai ingurua zer da ekonomia soziala IP zelkarteak eta Carmelo Biziri Plataformak antolatuta Zergi jau, zergi jau, ba... Bihar, bihar zer gari da Brasilen pasatzen? Oita abalgarren mendeko kolpeak izango da... E Sirika Ronda Kalean, 7ak e, eta 7 tarrietan, komitente nazebaistak eta Azkapenak antolatuta. Abusukastolak bertso bazkari antolatutu du Aprilak 30erako. Gorubi tarrietan izango da Oiana Bartra eta Ayala eta Laia Martineekin. Eta zarrerak ikastolako idazkaritzan, abuzuko mehatxa tabernan eta somerako nekaneren tabernan ezkura daude. Apirako gitamarrean, santutsu hau zoan, sareren manifestuen zinadura bilketa eta aktibazioa, maika tardietatik, ordubiak bitartean. ahí agotzen salgo de mora lagunak bagen ituen eh, bauza ya gobernada ipatzeko este batu este gata eh, amaite baño leen sumendik antolatuta como sacar los coches de la ciudad izango da biar eh, la bolsan zazpita ardietan. Eta bai, orain bai, agur esan behar dizuegu, gauz zortzi, hemen egongo garazintzotintxo berriro ere zuekin, e, ezkerrik asko larroita mazazpirratiaren zuntunian egoteagatik, eta musu handi bat!